dio kama Allah subhanahu wa ta'ala nasema katika hadithi yote al'izu izarihi kwamba kikodi yani utukufu ni katika fazi yake la chini Allah subhanahu wa ta'ala anasema al'izu izarihi yani utukufu ni katika vazi la Allah subhanahu wa ta'ala la chini wal kibria urida'u na kibri ni fazi yake la Allah subhanahu wa ta'ala la juu Allah akasema taman yuna'jani aztaftahu yote yake moja burisha kati ya mavazi yake utukufu na kibri. basi mtu huyo nitamwadhibu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi adhabu na ameahidi kwamba mtu huyo ampeni. mtu ambaye ana kibri. mtu ambaye ana majivuno na mtu ambaye ana madharau vile vile katika hadithi nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yahsharu almutakabbiruna yawm alqiyama watasufuriwa watu wenye kibri. Watu wenye majivuno siku ya Amthali dhur ni katika sura ni bija Mfano wa nzi katika sura al-Binadamu. Yurashi yurash yakashawum yakashawu zulu makana. Watu hao watafanyeka katika kila sehemu. Kwa maana mtu ambaye anaishi katika ulimwengu huu ni mtu mwenye kibri, mtu mwenye majivuno, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atampufua siku ya Siyamah ni mfano wa nzi katika sura ya binadamu zile, Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kemea kipi ndani ya Kor'ani, Allah anasema katika Kor'ani, wala tamshi fil ardh marha usitembee katika ardh hali ya kujifakhirisha hali ya kuwa ni mtu mwenye maringo Allah anasema inna lan thariqal ardh utembea huko maringo hauwezi kuitoboa ardh wala ndablughal jibala tula na wala huwezi kufikia milima urefu. Yaani kutembea hapa tukamlinga wa ardhi huwezi kupasua ardhi na wala huwezi kuizidi milima ulefu Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'an tukufu ametuambalisha ametua, ametua tunako jambo la kibri na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi zake ametuambalisha kupitia hadithi zake. Sasa tutuangalie asbabul kibri wal'ujub. Sababu za mtu kuwa na kibri au sababu za mtu kuwa na majivuno, za mtu kudharau watu. Sababu zipi? Kwanza kabisa wengi katika binadamu mtu anataka jevuna kwa kudharau watu, kujiona kwamba na elimu Ni mwa sababu ambazo zinafanya mtu katika moyo wake kudharau watu na kukata haki. Kwa sababu elimu Mtu anaweza kujiona kwamba yeye ndiye kana kwamba sawao alibakia leo duniani. Wakiona watu wengine wote wapo katika upotofu isipokuwa yeye tu yupo katika haki. Mtu ana hii Allah Subhanahu wa taala amesema innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala apendi watu wenye kibri. Kwa maana kiburi mtu anaweza kufanya katika elimu yake, wa kwamba yeye ni mcha Mungu, amesoma dini, anafahamu sana Allah Subhanahu wataala na Allah anatukataza anasema salatu za ku aufusa nafsi zenu kukujele kwamba hii ni bora kwa kuwa na salat 5 basi ni zaidi mbele Allah subhanahu wa taala anasema huwa a'lamu man Allah subhanahu wa taala peke yake ndiye anemfahamu mwenye kumcha kwa kweli kwa hiyo mtu asijione kwa kuwa ana sana kwa kuwa ana elimu kupitiliza abamisoma dini anafahamu anaswali kila kitu akajikuta katika nafsi yake anajawa na kibri basi mtu huyo hata kama ana elimu yake hana mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah amtukataza kufanya kibri amtukataza kufanya kibri katika nafsi za wanadamu bao ni sababu ya kwanza ya mtu kufanya kibri katika nafsi yake sababu nyingine ni sababu ya mali kuwa na mali nyingi kama kuwa karuni alivyoangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah alimpatia mali kisha kumwambia mbadhi tima ataka Allah dara alakhir tafuta katika vile ambavyo Allah Subhanahu wa taala nyumba ya kesho akhira kwa hiyo mtu kupewa mali ni katika asbabu ya kutafuta maisha ya kesho akhira kwa sababu mali hiyo ni kwamba Allah Subhanahu wa taala amekupatia uwe wakala wa kuwasaidia watu katika maisha haya duniani na Allah Subhanahu wa taala mali uwe ni mtu mwenye kibri kwa sababu Allah anasema dhālika qawlullāhi utīhi mā yashā. Hizo ni fadhila za Allah Subhanahu wa ta'ala kumpatia anayetaka. Kwa hiyo Allah amekuchagua wewe kukupatia mali, basi siwe sababu ya kufanya kibri katika ulimwengu huu au katika maisha haya duniani. Kwa hiyo ni mwingine kwa sababu ya pili. Sababu nyingine ni al wa Heshima au cheo. kuwa na cheo au mtu fulani ni katika sababu ambazo zinapelekea mtu kufanya kibri kwa mtuko wa hizi miongoni mwa mwasababu ambazo mwanadamu huenda na nafsi yake akijiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine hakuna mbora, mbele Allah subhanahu wa taala isipokuwa ni mcha Mungu uwe na elimu uwe na mali uwe na cheo uwe na gazi fulani basi wewe tafuta aliyokupa Allah subhanahu wa taala kwa ajili ya maisha ya kesho duniani tunaangalia nabii sulaiman alayhi salam alikuwa ni tajiri alikuwa ni mwenye mali lakini alisema hadha mim fa'ala ladhi riyabulawani aashkur am akfur hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala alijaribu mimi nitakuwa ni mwenye kushukuru au nitakuwa ni mwenye kukufuru kwa hiyo katika islam kibri ni katika ugonjwa hatari katika sisa mtu mwenye kibri Allah subhanahu wa ta'ala anaahidi kwamba mtu huyu hampendi kwa maana katika rehema zake na hato msamehe faqulu masnao fa sallallahu alayhi wa sallam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Thumma salatu ثم ala والسلام على wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Aw badakum shukru Allahu subhanahu wa ta'ala na kumtaki rahmatun Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa tukufu Islam kwa mayahili na Husaina nafsi yangu pamoja na kuzuhudia Allah subhanahu wa ta'ala tupo katika hutuba tukomstia tukikumbushana mtu ambaye apendi na Allah Subhanahu wa Ta'ala tukasema ni mtu ambaye mwenye majivuno, mtu mwenye madharau, mtu mwenye kibri. Haba nasema ndani ya Qur'ani kwamba kwa mtu huyu hampendi. Tumelezea maana ya ni kitu gani? Tukielezea sababu za kibri ni kitu gani ambayo zinapelekea mtu kufana kibri. Kwa hiyo tukufu Islam, kwa kumalizia kutuba ya pili tumalizie kuelezea tiba Usabu kibri kibr katika maradhi ya nafsi au maradhi ya moyo. Kwa hiyo kama ni maradhi ya moyo basi ana sababu zake na tiba yake ni ipi? Miongoni mwa tiba za mtu kuondoa kibri katika nafsi yake, kuondoa majivuno, kuondoa dharau ni kufahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa ma'abikum min fa min Allah. Hakuna katika neema mlizokuwa nazo isipokuwa zinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akiwa na ufahamu huo kwamba elimu nimepewa basi nitumie bila ninayotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala isiwe nimefahamu jambo basi nikawa nataka kibri, nataka kujulikana na mtume anasema yote mimi kutafuta elimu ili ajionyeshe kwa wajinga na yote ni kutafuta elimu ili na wanachuoni basi Allah Subhanahu wa Ta'ala ana haja elimu yake kwa maana gani mtu atafuta elimu kwa ajili ya kushinana na wanafunzi au mtu atafuta elimu kwa ajili ya kujifahadisha kwa wajinga mtu huyu anakuwa ni katika mtu mwenye kibri kwa sababu anasoma elimu yake kisha anajitukuza kwa watu kujina kwamba yeye ni bora na mwenye elimu kuliko watu wengine. Kwa hiyo utasema ufahamu kwamba wama bikum min ni'matin min Allah. Hakuna neema yoyote ambayo inaitoa mimi isipokuwa kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa maana mtu huyu tampelekea yeye kuondoa katika nafsi yake kibri katika nafsi yake. Kwa sababu hizo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala anampatia neema mtakaye Unaweza kuwa na mali lakini ukau na elimu. Unaweza kuwa na elimu lakini huna mali. Leo taya nikuletia Allah Subhanahu wa taala ni katika neema zake Allah tabaraka wa taala. Bila kujitolea katika mambo ambayo utaona nafsi yako haiwezi kufanya. huenda mtu katika nafsi yake akajiona kwamba mimi nina elimu, Sheikh nimemaliza Saudi na miaka kumi. siwezi kupagia msikiti. Mambo kama hayo katika nafsi mwanadamu hupeleka kibri katika moyo wake. Lakini endapo kama nafsi yako itaenzeza, ufanye mambo madogo madogo, basi utakuwa umesalimika na alama za mtu mwenye kibri Kwa sababu leo kuna watu wokuwa anajezi tofauti, labda ana elimu au ni shekhe fulani, hawezi kufanya jambo dogo dogo tu. Kwa sababu kufagia msikiti ni wajibu kila ni katika suna za kila Muislami. Haina mtu dalili, kwa sababu tumejiwekea hivyo. Kamba mtu dalili yule ambaye hana elimu bata somo msikitini yeye nafagia msikiti lakini shehaumesoma huwezi kufagia msikiti hii inaleta taafila ya kwamba katika Uislamu kuna makarasi na kwamba mtu mwenye elimu anajiona hata katika maoneo yake kuwa na kibri kwa sababu hawezi kufagia msikiti na elimu yake bali elimu imezui kufagia msikiti kwa sababu kufagia msikiti ni katika amali na mtume anasema yote atakayetoa uchafu katika msikitini bali thawati ni makubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kujitolea katika mambo madogo madogo yale ambayo japo katika Uislamu na mtu akifanya anapata thawabu. Si lazima usika katika mali hata katika shughuli ushirikiane na jamii yako kuzunguka Usitenga jamii kwa kuwa una elimu, kwa kuwa una mali, kwa kuwa una cheo usitenge jamii. Kwa sababu kuitenga jamii itakufanya kuwa wewe ni bora kuliko watu wengine. Kwa hiyo hizo ni katika tiba ambazo mtu akizifanya zisimpeleke katika moyo wake kuondoa dharau, kuondoa kibri, kuondoa na majivuno vile vile mtu tafakari alipotoka. Atafakari alipotoka. Anasema mmoja katika wasimaji ajitunima ni, manjara, ni bauri ya majlis al-Baul maratani, "Kifaka takabwa." mtu ambaye ametoka katika matokeo ya mkojo mara mbili, vipi anajiona yeye ni bora? Vipi? Yaani umetoka kupitia matokeo ya mkojo mara mbili. Ulikuwa katika katika mgongo babako Ukienda kwa mama yako kupitia njia ya mkojo, umekuja duniani kupitia njia ya mkojo. Vitu unayona wao ni bora kuliko wengine. Allah Subhanahu wa ta'ala anatoa katika Quran, Wa badaa khalqal insana kutokana na min tin. Tumemundwa baadaye mtokana na udongo, thumma jahala naslahu min sulalati mimma'in mahin. Kisha tukafanya kizazi chake kutokana na mchujo wa maji dhaifu, maji ambayo hata mtu hawezi kunywa kwa kiasi chake. Vitu mwanadamu jitakabari njine kwa kwamba wao ni bora kuliko watu wengine. Kwa sababu hii mtakifahamu hivyo kama mimi sio bora kwa sababu mimi nitakufa nitaouza yani, Kina kinachotufiti sisi wanadamu katika maisha haya ni perfume tu lakini wadamu hata kama okay siku mbili hujawoga unanuka kitu kitakabari mwanadamu vitu vile kwamba wewe ni bora kuliko wengine katika Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo mwenye kujiona kwamba ye ni bora mtu mwenye kujiona kwamba ye ni aelema au mtu mtu ambaye ni bora kuliko wengine Allah subhanahu wa ta'ala ampende kwa hiyo nitafakaru nipotoka nitakuwa ni chiba mojawapo ya kuondoa kiburi katika moyo wako tuombe allah subhanahu wa taala atufanyie kuwa kwa tunekusikia haki na kuifata. <todicum> inna allaha wa raikatanishuuna ala nabi ya anallathi amanu saddu alayhi wa sallam rasulima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim, ibrahim ma Allahumma a'itisi salam muslimin wa a'tina shifa'an min kulli maradin wa adhibil adaa'a adadin Allahumma siffi minati kulli makan Allahumma siffi minati kulli makan Allahumma la yadhurruna dhanban illa rafa'ta wala illa farajta wala illa shafaita wala illa qadhanta wala min hawa'il dunya wa'akhirat idha qadayta ya arhamar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faja'al umuranha kullaha sahlan Allahumma al-nasu muslima makan wa ba'dama inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ja'al al